الشارح الشيخ إبراهيم البيجوري رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه بالدارين وخرج بالممكنين al wajibu wal mustahil fa la iradatu kal qudrati uh, jadi tak kalau dok bercakap masalah taalluq bagi sifat iradah iaitu sifat iradah dia berta'aluk hanya dengan perkara mungkin sahaja Mana? Yaitu pada kata di dalam ta'rif di atas Sifatum padimatum Za'idatun alal zati, qaimatun bihi Tukhassisul mumkina Tukhassisul mumkina Asy-sifa ha, iradah tu betakluk dianya menentukan akib perkara mungkin. Ah ha, kalau gitu masalahnya menentu akib perkara mungkin satu daripada bahagia hukum akal yang tiga Tinggal lagi 2, wajib mustahil. Lalu kata wa kharaja bil mumkini dan terkeluarlah dengan kata perkara mungkin itu Keluar oleh al-wajibu Oleh perkara ya wajib Wal-mustahilu Dan perkara mustahil ha, Bila itulak di sini maklulah wajib akli, mustahil, akli Cara itu ha, Wajib akli, mustahil, akli ini terkeluar dengan kata mungkin akala kharaja fala tataallaqu bihi mal iradatu maka tidak betakluk tak besar kot pauhlah dengan keduanya dengan al wajib wal mustahil itu oleh sifat irada ah nanti kalau kita tengok Ha, sebab apa yang boleh iradak tu tak berta'aluk dengan perkara wajib? Ha, kita ingat klik kepada ta'arif sana lah. Bagaimana wajib tu barang tak terima akan tak dan tak tak. Sama sekali. Pakai lagi tu iradak ni menentu mana-mana sah. Wa'emoh menentu kot ada. Wa'emoh menentu kot tak tak. Barang wajib ni barang tentu ada. Tak terima tak ada bila tak terima tak ada mana nak menentu Yang menentu ni setengah setengah emo menentu ada emo menentu tak ada kalau gitu bagi wajib tak terima tak ada ha. kalau kita kecek sungguh pula bagi wajib ni bagi sungguh tak terima dak pas menentu emo menentu sungguh emo menentu tidak wajib tak terima dak ha tu bahasa habis pula bagi mustahil bagi mustahil bagi tak ada lagi tak tak terima ada tak terima sungguh. Tak hendak menentu. Ha kalau menentu kok balik tak ada, kau panggil tahlil hasil. Menentu kok balik ada, mustahil tak terima ada. Ha tu pasal. Kalau gitu, bagi wajib bagi mustahil qudrat tak bertakluk dengan keduanya, tak sesakut paut. Nah. Kal qudrati, sebuti qudratlah. Habis ha, tu dalam mata Ummil barahin dia kata Wahiyal kudratu wal iradatu Al-muta'alliqatan Bijami'il mumkinat Ha dia kata Al-muta'alliqatan Bilmumkinat Nah kudrat iradat ia bertakluk Dengan sekalian perkara mungkin Ha tu dia Ha jadi Kalkudrati seperti kudrat Seperti pada pihak apa pada pihak tak tak lupa dengan wajib tahyidah. Kalau kudrat seperti pada apa? Afi anha la tata bihima. Nah tu wajah sabah. Ira'adah seperti kudrat seperti pada apa? Afi anha atau nah, seperti pada bahwasanya irada atau kudrat la tata bihima. Kena upsurah eh? la tata allahu bil wajib wal mustahid. Supo qudrat tak berkaitan dengan yang wajib mustahil iradah tak berkaitan dengan kedua sebab itu dalam tarikh tadi kata tu khassisul mumkin ah ha, tu dia abi ha, nak tarik nak layat je lagi, lagi ni tak kala sebut mungkin Wah. wa syamilah syamala ah ha, pula kelurah lah syamala jamulah wa samilalah ha, ah tiga huruf dan melengkapilah oleh mungkin itu perkataan mungkin ha, kita klik pada takrif gapo dia dalam mata Umin barahin kata wal jaizu iaitu ma yathru wujuduhu wa adamuhu ah ha, ya barang yang sah pada akal adanya tiadanya Ha, boleh jadi ada boleh jadi tak ada boleh jadi sungguh boleh jadi tak ha, bahawa ia boleh jadi kedua tu ada setengah lain dia panggil masdawa wujuduhu wa adabuhu barang yang sama aja ada dan tiadanya ha tu perkara mungkin kalau gitu termasuk dalam kata mungkin tu apa wasyamila wasyamalal mumkinu dan melengkapi oleh mungkin itu akan al alkhaira Haa, panggil kebaikan, wasyara dan kejahatan. Jadi baik, jahat, masalah mungkin semua. Sahabat masalah panggil baik, jahat ni, hak ni tilik kau syarang. Sahabat belum dah tersarang, tak boleh kata lagi jahat. Tengok judi, belum pada dilara, dipaharakan. Ha, ah belum tu ayat innamal khamru wal maisir. Ha, tu, tu, belum tu ayat tu. Tak boleh kata judi jahat lah. Dapat tak ada paharai lagi. Begitu juga agak. Haa tu. <coughs> Belum pada paharai. Tak boleh kata lagi lah. Ha, jahat. Haa tu dia. Manakala paharai sarak paharai. Haa bapa yang kata ini jahat. Haa ini, kej ini kejahatan. Haa ini derakor. Bila kerjaannya. Haa tu bapa panggil. Mana tu tilik ke sarak. Ada pun tilik pada bahagia akal. Wah apa nama ni baik jahat masuk dalam mungkin hmm, kalig itu toa masuk dalam mungkin semaya puasa iman masuk dalam mungkin jahat kupu dragon musia masuk dalam mungkin. Anjur ha, dia. Ani ha, ni apa ni wakiz ini, ini ini nak hadak nak peradakgi dengan mutazilah dah ni. Ah ha, nak peradakgi lah tu. Lalu kata wasam wasamila sama dalam mungkinu dan melengkapi oleh mungkin itu akan al khaira was syarra masuklah kata mungkin tak kalau masuklah mungkin iradah qudrah bertakluk dengannya ha situ tepat kita nak khilafan ha tu dia aku qulu aku kata begitu tu aku kata mana aku kata syamalal mungkin al khaira was syarra halakauni mukhalifan lil mu'tazilah Aku kata belah tu tu, aku nak menyalahi akafuak mu'tazilah. Nah, khilafan, tak dengan dengar isifatnya jadi hak. Ataupun, khilafan boleh kita kata, mafu'ulu min ajlih. Aku zalika khilafan. Aku kata belah tu tu, kerana aku nak menyalahi. Haa, boleh tak? Soh. Aku kata belah tu, aku nak menyalahi, kerana nak menyalahi. Haa, nah. Ha, kalau pakai hak, nak tak weh. Hal kau ni, hal keadaan aku, mukhalifan. Ha, aku nak menyalahi. Lil firqatil mu'tazilati, aku nak menyalahi puak, puak mu'tazilah. Puak mu'tazilah hak mana? Alqa'ilina. qailina Puak mu'tazilah hak yang kata mereka itu. Bi anna iradatallahi. Puak mu'tazilah hak kata. Bahwasai irada Allah itu Sifat irada Allah tuh, La ta'alu tak betaluk tak bersakuk paunya disyururi hati jamaah tani, tani syar' disyururi dengan segala kejahatan, segala kejahatan maksinya kodera tak betaluk mana tu hati takkan nak lah ha, diisi dia tuh walqabaihi dan segala kekjiyah. Segala benda yang keji pada pandangnya syarak, keji pada pandangnya akal, semua tu. Haa tu. Dia panggil kata, iradak tak bertakluk. Maksudnya tu saya tak nak. Haa tu puak mu'tazilah yang kata begitu. Haa aku pakar. amanalah lah no? nak. Hak kita alis senahnya, iradak bertakluk dengan mungkin. Tak kira lah mungkin panggil baik, jahat tak kira. Haa kita borau situ. Hmm, demikian. Kemudian di sini ada berlaku hikayat, ada cerita, ada hikayat yang telah berlaku di antara uh, orang ahli sunnah dengan orang Mu'tazilah. Hmm, jadi berlaku perbahasan sikit. Ceritanya begini. Wa hukiya, dan di hikayat diceritakan, annal qadhiyah bahawa seseorang tok qadhi Nadia tu Abdul Jabari Annal Qadiyah Bahawa seseorang Qadi uh, Abdul Jabari Namo dia Alhamadaniya Hamdan nah, Itu bahasa bangsa ni sebuah tempat dia Hamdan Soalnya Qadi Abdul Jabari Ia ya, bahasa Hamdan Dakhla ala sahibi bini Abadin dia satu hari dia masuk di atas sahib ibni abbad bila dia masuk di atas seorang kawan dia ibni abbad wal <tellan> <tellan> hal <tellan> wa indahul ustadz wal hal inda khaba muqaddam ustadz mubtada padahal ada di sisinya di sisi sahib ibni abbad ada seorang al ustadz Ha, bila itulak Al-Ustaz kenal ke ni Siapa dia? Abu Ishaqah Al-Isparayiniyu ha, Ustaz Abu Ishaq Al-Isparayin Ini salah seorang imam daripada Ahli Sunnah wal Jamaah ha, Betul lah Apa dia Tuk Kodi tu masuk pergi ha, Ke atas Ibni Abad didapati ada Ustaz Abu Ishaq Al-Isparayin ha, Tak boleh selalu cak, selalu nah, Sepuluh ke kita lah lagi temu dengan orang Hak Hak pasal perhamal lain mula mengetik selalu Haa <guman> Kecil Mula nak mengetik selalu Ah, Habang nampak ustaz dah tu ha, Ustaz ni orang ahli senah Qadis hak ni tu Orang muqtazilah Haa Itu dia Haa Ingat dulu Annal Qadis ni Ay minal muqtazilah Balik Qadis Untuk Qadis ni orang muqtazilah Haa Balik ustaz ni Haa Orang ahli senah Ha, ustaz Abu Sa'id Al-Isfarain. Kemudian, falamara'al <tuh> ustadha maka tak kala lihat ia, ia tok qadhi sane. al-qadhi sane tengok ustaz tu. Ha, tengok watengok napa ustaz? Qala ait'ridan. Katalah ia, ia qadhi, qadhi Abdul Jabbar kini ke ustaz. Moga <mukakan> Ustaz ni Agak oh, ahli senak ni Sinilah tu dia Hmm Sinilah oh, dia Seperti mana Agak ni Pak Molo Nanti Pak Molo dia Kita mampak Ada Pak Molo Tak nak kak malu Ini hm, Nanti got right dah pagi ni Itu dia Tak buta Dah lah bayar selalu Nampak Ada nanti mak kak malu Ini Nengan ni Nanti got rate right dah pagi ni Dua senak lagi Dah dua-dua lagi depan dia. Ha, ani pas patu. Bobak napa ustaz ya sini lah selalu kat ustaz. Dia kata ana, subhanaman tanazzaha 'anil fahsha. Ah, sini dah mau sebah. Ha, ore ya. alai. Subhanaman. Ha, nya tersebah. Pau ore ada terkejut pau subhanallah. tapi sebah dia tu giguk dia. Sebah giguk pegangnya dia tu lah Nah, hmm, sepagi kita kita seka kata dan Mu'addah tu mari bila terkejut subhanallah. Ya kaedah hak kaedah gaya syair Arab sat ni tu subhanallah. Ya kana wali kulli i'jubatin subhanallah. Datang pada hadis setiap benar ajib ke pelak ke apa yang berlaku tu subhanallah. Wey Arab dengan apa subhanallah. Ah, hmm, tak seka kata nak temu dengan orang tu di sini tengah. Subhanallah, lah mari bila. Ah, hmm, tapi kita daklah mari bila. Nah ha, lagu tu kita. Ha itu. Ada dak toyh mumai. Oh teuk eh geji bahasa tu dak. Hmm, toyh oh ya ten ng nyetubek lemah itu dak. Ha ini bahasa demo ni lagu na subhanallah. Alali yasni yasindie katana subhanan gitu. Kata. Maha suci Tuhan. Tanazzaha Yang suci ia. anil bahsha'i daripada perkara keji. Nah, ha. keji sikit. Okay? Tanazzaha an iradatil fahsyah. Itu tu duduk dia. Ah, ha. makna Suci Tuhan ya suci daripada kehanak ke perkara keji. Ha. Karena pegangnya pegangan orang Mu'tazilah Tuhan tak kehanak tak ni. Ha. maka dia tersebah dia juga tu. Ya sini dekat ustaz. Subhanan man an iradatil fahsyah, tapi tak ada sebut ngubah. Maha Suci Tuhan yang Suci daripada khanok ke, kau keji Tuhan tak khanok kau keji. Ah Ustaz Apa jawab lalu fakal al Ustaz tu jadi tak ada pasah-pasah hmm. deh. Maka berkata oleh al Ustaz Subhanallah yajri fi milkihi mulkihi. Boleh baca tu. Maha suci Tuhan yang tidak berlaku pada miliknya Oleh Illa maa yasha Haa Saya ini sajak pun kena lah Nak jawab hak demo pun Haa Hak itu kata Subhanaman tan tanazaha anil fa'asyak Haa ini kata Subhanaman laa yajri fi mulkihi illa ma yasha Haa Wakah kata Jadi sajak dengan hak dia Maha suci Tuhan Tak berlaku daripada miliknya Kalau baca mulki pada rentahan tak berlaku pada rentahannya malaikat hanya baranya kanak ya ha ni ketiklah ani syamilal mungkin, al alkhair was syarr mana tak berlaku dalam milik Allah malaikat barah hak dia kanak kalau dia tak kanak tak berlaku sama sekali ha dia ketik terjawab khonun kata maha suci Tuhan daripada kehanak menakji ha ni kata maha suci Tuhan tak berlaku di dalam milik dalam rentah dia malaikat boleh barih hak dia kanak je Ha kawan ni pun ha dan mesti ko balik negara. Ya ko kata, Abdul Jabbar. Maka berkata oleh Al Qadi Abdul Jabbar. Hey, apa yuridu rabbuna ayuqsa? Ha jadi kijalah. Ha tu qadi kata, "Eh, hey, adakah maka adakah kehendak oleh Tuhan kita bahawa diderhaktukannya?" Jadi tu kalau gitu Tuhan kanak-kanaklah orang deraka ke dia. Kalau kita kiyah tas kita ni eh kita kanak-kanaknya orang sokong kita nak cari sorok tu nak kat orang sokong kita. Tak ada nak cari weh orang menalai kita. Kalau itu Tuhan kanak-kanaklah apa dia di orang-orang deraka ke dia. Ha tu. Afayuri du rabbuna ayyusho baca bina Maka adakah kanak Tuhan kita bawa di deraka akhirnya? Jadi Tuhan kanak dah kata tak berlaku dalam milik melekiah bari hadiah kanak. Kalau itu deraka pun Tuhan kanak. Ha? Adakah Tuhan kanak bawa di deraka Ah, Itu dia maknanya istighfaham lili ingkar. Rupa tanya tapi sebaliknya eka. Maksudnya Tuhan tak kanak di deraka akhirnya? Balik ustaz pula faqala al-ustaz ha ada demo guna rupa istifham ingkat ha ni pun istifhah juga afayunsa rabbuna karha aha ha, ya betul ha. maka adakah dengan aku di tuhan dengan jalan kerasi nah ha afayunsa rabbuna karhan maka adakah di derak okay, tuhan kita tu dengan jalan kerasi ha, Tuhan tak ada kanak tapi orang kau boleh. Orang mengerasi, orang mengatasi boleh Tuhan. gitu. Begitu? Ha, kalau begitu bukan Tuhan itu. Ha, dia tak ada kanak dia mau buat boleh ni. Tuhan apa? Hmm, jadi berlaku dalam milik dia baru saja tak kanak. Tuhan apa apalah itu? Kawan ini tanya, adakah kanak Tuhan kita di bahawa diriakakan? Orang ni kata, adakah diriakukah Tuhan yang jalan kerasi? Ha, ha, ha. Ha, ha. Kalau ya situ, bermakna orang boleh mengerasi Tuhan. Ha, ah ha, tu dia. Walha kita dah mengaku, fa'innaka takdik wala yukdo' alik. Engkau yang menentu, tak ada siapa menentu atas engkau. Engkau yang meluluh, tak ada orang yang meluluh atas engkau. Kalau-kalau maknanya Tuhan tak kena, sedangkan cuba tengok. Hak deraqah dengan tak deraqah ni banyak hak, hak, hak deraqah. Hak kupu dengan hak mu'mi ni banyak hak kupu. Kalau itu, orang boleh mengerah ha. Tuhan. Ha, ha. kalau gitu kalau orang tu boleh mengerah si Tuhan pada deraqah. Sikit lagi Tuhan nak berhubung dengan kau. Kok tak saya masuk? Tak buat aku lah orang boleh. Tentu tak? Boleh kita fikir berhalusi kat. Tapi dah terkatut jalan. Tak nampak. Nah. Sikit lagi Tuhan nak berhubung dengan kau. Kok tak saya tak saya masuk? Sahabat aku dari aku pun tak ada anak ni Aku lawai mutu Aku boleh mengatasi mu Hari ni aku tak serga Aku nak mengatasi Aku tak serga masuk tu dengan aku Aku ha -ha. nak serga Saya kata aku tak wih Tak wih pun aku nak Haa -ha. Hebat lagi tu Lepas tu hebat lah tu Haa -ha. Ni jalan balik ahli sun Sekaligus je gelap perut ha, Dia rasa nampak lorang tu Lorang, lorang tak sepai terkecek apa-apa Pergenyak je tersak tu Sekaligus yang mudah nampak tapi tu kalau orang tak perhatian sungguh-sungguh tak Dia mudah gelicir kaki Dia jalan sesak, dia mudah nampak lah orang Orang rakyat sikit Oh nampak sungguh, mudah mereka ni Oh ni mudah ni, oh kada orang payah Hanya kata Walha, ini ya je lah Tengok, kalau tengok dia kali tu nampak Maha suci tu Daripada kanak benar Kalau kanak benar keji, keji Nampak sungguh Tak khabar di lain tempat terpaksilak Nampak ha, kawan ni kata, Maha suci Tuhan, Tak berlaku pada milik rentahnya, Malaikah Barat dia kanak Lalu tu dia kata, Kali tu Tuhan kandak bahawa dia diakaukan? Dia jawab kata, Maka dia diakaukan Tuhan dengan, dengan jalan kerasi? Ah, ha, sudah. Haa, kata pulak balik tu Kudih. Fakala Abdul Jabari, Maka berkata oleh Kudih Abdul Jabari pada Mutazilah. Eh, Ara'aita ha, aku nak tanya pandang engkau. Ara'aita apakah pandangan engkau ai akhbir ni? Munafik kau nak mujair. Mujawab. Ara'aita apakah pandangan engkau ai ertinya cuba khabar. Khabar ulilmu pian daku. Immana anil huda wa qadaa alayya biroda. Ha. Ha kata abek kata buku bekecek balaroh buku po sedak bekecek ni sedak belako. Ha tapi pegangnya silak. Ha abek cerita jangan ada terpedaya sangat dengan bekecek sedak ni. Ha sedak gaya balaroh dengan sajaknya. Denga oi menariknya, ay Waktu Awak bunyi pengua. Ha dia. Nak menarik orang mendengat. Tapi pegenye silak. Betengok tok Kodi ni tak mudah ni tok Kodi ni. Hmm, tak mudah ni Haa, patah tengok kecek-pecek okay, Segi ilmu pun tengok tu, dengar sajaknya Mung kata, apakah pandangnya mu? Dia kata Imana anil huda Wa qadha aliyya birrada Haa, tengok tu, sajak dia tu. Dia kata, sekiranya Jika menegah ia, ia rabbuna Kalau Tuhan kita Menegah ia ni, akan daku Akan huda, akan petunjuk Mana Tuhan tak tunjuk aku Jadi aku ni berimek dia tak tunjuk aku, bujadiah aku ni taat. Ah. Lepas tu aku ni jatuh dari sesaklah. Wa qadaa alayya. Dan Allah atas aku biroda. Dengan kesalahan asar roda-roda ni gedung jatuh turun roda. Ha wal jatuh bukit mati. Ha dia panggil roda. Ha dia menegahkan aku akan petunjuk. Dia tak tunjuk aku menyebabkan aku kufuk. Dia tak tunjuk aku kepada Ta'a ak, Menyebabkan aku sesak Data-data dia hukum atas aku dengan Roda, dengan kesalahan eh, Ambil kubur dengan aku Nak tanya kata Ahsana ilaiya Ini Hazah satu istigham ah, Ahsana, Hazah ada istigham dia panggil ah, Ahsana ilaiya Maknanya, lepas tu buai hamzah istigham Ahsana ilaiya Nak tanya kata Adakah telah buat baik Ia Allah kepadaku? Am asa'ah kau buat jahat ia akan daku Haa Nak tanya Nak tanya kata lagu ni tu hai buat baik kat aku Kau tu buat jahat kat atasku. ku Haa ha, ha, Mu jawab Abang aku nak to'ah ak, tak boleh dia takkan nak Haa Tu dia Dia menegah aku daripada to'ah ak. Dia menegah aku akan, akan, apa dia Aka'im Lalu tu aku jadi kupu yang ha, menegah aku akan taat Lalu aku tu jatuh dalam tersak Dalam, dalam diri aku Lepas tu dia hukum kata aku ni salah Ambil aku hubungi aku Nak tanya kata dia buat baik kat aku Kalau aku tu kau buat jahat. hak Sumpah kita katalah nak Suruh kawan curi, pakai curi kau kawan Ah, Nak panggil buat baik Kau buat kagut lah tu eh Oh mulak soalan dia tu Ai, Kalau tak hidayah daripada Allah Susah nak jawab tu Kepit-kepit hmm, lah tu kalau kira Hei Orang yang sebenar tu Haa tunjuk ha, Wallahu la Apa nama ni Haa Balik orang yang sesat dia tu tak tunjuk Nah Innallah la yahdil qawm al-fasiqin Haa tu tunjuk balik orang baik Haa tu tunjuk Kalau tu dia jawab atau ini al ustaz Balik ustaz jawab in mana akama huwa lak jika menegah ia ia rabbuna ataupun nak kata rabb kau ape ikutlah ha, adatnya rabbuna <Supaya> jika menegah ia tuhan kita ga akadikau dia tuju pada tuwadi <Supaya> barang akabara ya ia, ia ia barang tu bagi engkau kalau dia sekak mung barek hak mung dia sekak tak boleh muntara barang hak mu ha tu jawab dia faqad asa'a maka semuanya telah buat jahat ia ke atas engkau ai faqad asa'a alayka tu habuat jahat ke atas mu sungguh sebaliknya wa immana'aka ma huwa lahu. dan jika menegah ia ia rabbuna akan digau menegah akan barang huwa ia ia, ia, ia barang lahu li rabbina dia tak tegah tu bagi hak dia. Berlaku di sisimu. Nah ha, dia tak beri kamu hak dia, dia tak beri kamu. Ha tu dia. Rezeki hak dia beri kamu, padah dia ambil balik. Dirimu tu hak dia buatmu. Dia mengada kamu, dia menjadikan sifat padamu. Ha hak dia ke hakmu? Ah ha, jawab satu dulu. Kalau hakmu hak hakmu jelah. Tuha gi dak namanya tuha buat jahat Kalau semua kita ni hak dia, apa sifat kita pun hak dia? Fahuwa maka iaitu Allah Rabbuna yaqtaqu bi rahmatihi may yasha. Menentu ia dengan rahmatnya akan mereka yak yak nak Nak kata apa ke dia? Oh mall. Ah dia. Nah, mall. Seperti hmm. kita misal lah mana nah, Kita punya anak dua orang Kita beri duit tu bagi malak nah, Bagi malak dia dua beradik Oh nyawa buat karut taknya bagi kita rapah meklik Mungkin karut dia so suruh bagi kita rapah meklik Fahiru ayah oh aku zoleh Wira aku dah meklik Haa Kenapa dia meklik tadi ya Ah ha, tu dia. Ha kalau hak kita ni hak orang yang beri kita orang sedekah, kita milik kita betul-betul. Dia -betul, nak ambil. Ah boleh noh. Hmm tabik tu. Ibu bapa yang nak ambil kelik tu hak dia. Dia boleh ambil ah. Ha? Dia beri ke anak dia. Pasnya nak ambil kelik boleh. Tapi kalau anak dia tu boleh milik jalan-jalan dia beli tarau dia suku, orang sedekah ke dia suku. Ah ha, wei hadiah ke dia suku. Ah ha, kita ibu bapa lagi tak ambil. Taleh. Haa, jadi awak tahu kita bawa apa iko nak ambil. <laughs> Hai kalau harta kita kita beri ke dia. Ini ni benda aku ni aku beri kamu. tak nyawa padi tak cara aku ambil kelik. Ada apa? Kebong aku beri kamu. Ah mu karuk aku ambil kelik. Motor aku beri kamu. Ah nampak mu joli ni aku tarik kelik. Tak apa. Tapi kalau hak dia beli cara dia. Ah kita ni doa ambil kita. Tah <laughs> leh. Dia makianlah. Apa yang berlaku tadi Mu kalau hak Mu betul-betul bukan hak Tuhan, apa Tuhan tidak sekat? Ah ha, tu hak jahat Mu. Tapi kalau apa telah tahdir, berlaku tadi Mu Tuhan dia semua hak qahuwa yaqtu yaqtasu bi rahmatihi man yasha. <tuh> Ini ustaz jawab. Jadi kira kira, -kira mai balik tok qadi tadi bina di atas iktikad orang Mu'tazilah kata Tuhan tak ke nak bagi jahat. Tu dia. Kita alis sunahnya, Tuhan ke nak semua mungkin. Tu dia. Baik jahat tu sarok. Hmm, dia. Kalau dia suruh, tak panggil tak panggil jahatlah. Kalau dia suruh curi, tak ada panggil jahat. Dia suruh minum arak, tak ada panggil jahat. Dia suruh makan bangkai, tak ada panggil jahat. Sabit itu sudah kata fa min fa manit tur gair rabin wala adin, Kita orang miskin, putus bekal, putus makan ni. Tak ada barang nak makan, tak makan mati. Malaikat ada yang bangkai, ada babi. Boleh makan. Ah, hari tadi tak ada hari lah, muka tu sana. Hanya siapa ulama kata wajib nak makan Haa Harai kata mana lagi Hak dia belakang Hanya dia panggil jahat tak jahat tu Kita dirakang ke dia Pada sarang Ada ha, pun pada uku akal Dia panggil mungkin Haa napa? Sebab ha, tu kita jangan Lari daripada pergainya Dan kaedah bagi ahli sunnah wa jama' Kita lari situ kita sesak lah Hmm dah. Habis Haa klik pada percara kita asal Iaitulah Kudrak dan iradah dia tidak berta'alluq melainkan hanya dengan perkara mungkin jua. Ha dia dia. Habis. Selepaslah hikayat itu klik pada sambung semula. Waqtala fal ulama dan telah berkhilaf berselisihlah oleh para ulama radhiyallahu ta'ala anhum. Fi jawazi nisbati fi'li syururi wal qabaihi nisbah ilaihi ta'ala Ilaih ta'ala pada nisbah Haa ni setelah selesai buku pergi mai Mari kita bicara pula berkis, uh, segi syariat Segi syariat nak berkecek nak betul kata ni boleh ke tak Kita nak basahkan benda jahat tu kepada Tuhan Haa ni bat syarat pula dah lah Bat harihlah pula ni Persaan ni ba pegang kena pergi belah tu semua benda mungkin Tuhan hendak dan Tuhan buat. Ha semua perkara mungkin Tuhan hendak. Ha sama ada hendak kok berlaku, hendak kok tak berlaku itu mari pandai kata masuk lebak menentu. Ha, eh patu buat tu apabila kanak nak hendak kok berlaku maka dia pelakukan dia buatlah. Hmm. Kemudian mari berselisih ulama tentang bi jawazi nisbati fi'li syururi bakhila ulama pada harus Membangsakan kan per, perbuat segala kejahatan wal qaba'ihi dan segala kekejian nisbah ilaihi bangso kepadanya kepada Allah taala adakah haruf kana ki haruf di sini aisyaran iktil ikt di Jawa ai syar'an harus pada syarak Mungkin harus akan ada ni pada syaraknya harus boleh ke dak kita membangkas akan perbuatan jahat pada Tuhan tiada ana ha ni kolik geraka ni Tuhan kanak ni ha boleh dak tak nak bahasa gitu dalam bab bekecek Nisbah tak kalau ikhtilafa war rajihu wal qaulur rajihu perkata yang rajih di segi dalilnya ialah jawazu zalika harus oleh demikian itu demikian nisbah ah ha, boleh tak ada apa, -apa. Ha, ah sebab pada waqat tu betul kita bahasa pun kena pada tepat tetapi harus pun bukan mutlakan jawazu zalika fi maqamitt ta'limin pada tepat mengajar tu kalau tu nak no, berkecek ke tahgira main, kedai kopi ke pak buah-buah main. Eh tak boleh. Tak boleh pada tempat mengajar je. Tidak. Ini tidak harus. Lah ratah piriri atas pi maka. Lah, ini lah jawazul zalikah. Tak harus tu. Demekiah itu pada yang lain daripada tempat mengajar. Kita duk buah tahgerai Duk buah di dangar Di basah Di kedai Dan sebagainya ha, Tak harus kita nak katalah tu ha, Tuhal kandak ni ha, Buat sihanum tu tak semayat ha, Tuhal kandak tu kupu sihanum tu Jangan awak pakai main macam Tak boleh Karena jahat adab Ini masalah isa Atil adab Jahat adab Jahat adab, jahat adab. Jiduk basa kekejia kepada Tuhan Yang panggil jahat adab Maka jahat adab ni haram ha, Pegai tu kena Ah, ha, pergi hak dalam kecek bapak belah tu. Bergecek bapak belah tu. Nah, apa tengok. ada perkara hak sungguh kita nak kecek tak leh. sauduna so salah pun ada. Ah, ha, perkara tak sungguh tetapi tak leh kecek salah. Ah, ha, ada juga. Ah, ha, kecek salah undane. Un un ha, ah, perkaranya betul. Tak ada masalah bohong dak kita kecek tu. Masalah benar tapi salah undane un ada juga. Kau tak leh kecek. Ada ha, pun apa tu? Hmm, ni pun patullah salah une-une. Une-une Allah Taala tak boleh kita gigit kata Tuhan buat menjehak. Ah Tuhan tu Tuhan kanak ke tu. kita gi kecek belah tu tu lain pada tempat mengajar tak leh. Tempat mengajar tak apalah nak hurai lebih-lebih. Hmm, dia. Wa hadzal dan bermula ini perselisihan ni. Ini kilah kilah ulama pada jawaz nisbah fi'il syuruq tadi tu jarin aslu jaryun berlaku ia yahadzakilah aidon berlaku ia juga fi nisbatil umuril khasisati pada membangsakan akan segala pekerjaan yang keji-keji nah pekerjaan yang keji-keji nisbah ilaihi kepadanya kepada Allah Taala Ta juga ah bukan saja kita nak kata Tuhan buat kerja jahat Atu ha kanak ke kupuh hok tu saja tak leh kata, buku kita bahasa benda keji-keji pun, benda hina-hina pun kita nak bahasa tu ha tak leh juga. Au oh, tu ha buat kere ni. Ha kita tak leh. Ah ha, babi mujur gelebat tu ha buat tu. Ha nampak kecek kita tak leh. Tak boleh, tak boleh, boleh panya mulut uduk. Babi tu uduk-uduk pak mulut. Ha, tu dia. Uduk pakai kecek. Tapi kata babi kok kata pai mulut uduk. Tak sikit babi lalu kata orang Haa Sebab tu kalau dengar kanak-kanak kecap Babi yang ni Haa Jangan well, Kata kita tak baik Nah ha, Itu dia Kita start selalu wayak Selalu kita tahu dia Hmm Itu dia Kerana dia tak tahu apa lagi Tak boleh kata kita Wah tak baik Babi yang ni Tak boleh kata kita tak baik Haa Tu masuk lebat keji ke panggil. Maka kita berbaso pada Tuhan. Babi tuha bua, anjing tuha buah ada tu ah, boleh. Malaikat tetap mengajar tak apalah, buku tujuan nak mengkeji, tujuan nak ajar, nak bagi masalah. Hmm, tu dia. Ha, habis habik kemudian wal asahu, tak kala khilas ni berlaku juga pada masalah membasa perkara-perkara keji kepada Tuhan, kau yang asahnya al jawazu. Jawazun nisbah tadi fi maqami ta'lim. Apa tadilah? Pada tempat mengajar. <tip> ha, lah. Tidak. Pada lain pada tempat mengajar. Kalau gitu begitu. Tafri'ahnya. Fala yajuzu. Ha, Iza'alimta mazukira. Apabila mutahu dah hukum saat ini. Haruh tempat mengajar. Tak harus. Ha, lain pada tempat mengajar. Dah begitu juga. Fala yajuzu aisyaraan. Maka tidak haruhlah. Aiti pada syara. An. Tak haruh apa? Ayyuqala. Bahawa Bahawa dikatakan tak harus nak dikatakan Allahu khaliqul qiradati wal khanaziri ah tu dia Allah Tuhan yang menjadikan kau buruk dan babi-babi ah -babi. tak kita kata gitu pak okay, keceklah tak harus ayat tersebut subhanallama razaqal hudhudah ah tu dia subhanallah subhanallah tak apa ah subhanaman khalaqa kullasyai ah tak apa Ah, Maha suci Tuhan yang menjadikan semua perkara Tak apa Maha suci Tuhan yang memberi rezeki ke buruh pelatuk Oh Itu <tid tid> dia ya. ah, Bunyi-bunyi sebeh tu Pingi kait pelatuk Subhanamal razaqal hudhuda Dia kata Haa dia kata gitu tak apa Apa tak kenal Apa siapa buat buruh pelatuk Siapa beri rezeki ke buruh pelatuk Ya betul Pegangan betul Kecek lagu tu tak boleh Karena ada mengandungi hina ah, Hari-hari-hari tu Hmm, itu dia Subhanamal razaqal hudhuda Maha suci mereka Tuhan Yang telah merazuki ia ke hudhud Ake -hud, burung pelatuk Burung pelatuk Ini nak wayak kata tak harus kita kata ha, Walau upah ini upah tersebah ha, Itu dia Dan Waman mandababasyauka hmm, Tak pada jemlah Tak pada marazakal hudhuda Maha Suci Tuhan yang melato iyo agen pok pohdui, pohdui bersama melato, pohdui water. Ah, ha, Maha Suci Tuhan yang melato akan agen pohdui. Ada ha, waktu melato. Ha, ini semua ni benda ni tak layak. Apa kata? Belakang tu dengan kaitnya kata layak jujur tu kait. Ilham ya kun, ha, tu kait. Kait perikata layak jujur. Kata tidak harus tak ni tu illam yakun jika tidak ada ia ia alqa'i ataupun hadzal qaul ni ha kat situ snippet illam yakun jika tidak ada ia ya hazal qaul itu perkataan tu tidak ada ia fi maqami ta'lim ha, kalau maqam ta'lim harus seperti tadi lah aa ha, wad <coughs> ini aspek nak cukup dah ha, habis dah saat ni tu dan bermula dalil yang menunjuk ala bil iradati Manakah dalil yang menunjuk atas kata Mesti sifat iradat itu wujub lahu ta'ala Kata wajib iradat bagi Allah ta'ala mana dalil? Dalilnya ialah Ini dalil akli ni Ini dalil akli dia panggil Antakula bahawa engkau katakan pada susun dalil anta qul lak tan'adana ai pi tertib atau pi terqib dalil pada nak susun dalil nak tertib nak, nak nak susun nak atur dalil pi tertib tak apa nak atur dalil kata dengan dalam bentuk faedah kata begini Allahu shani'un lil 'alami bil ikhtiari atau kalau-kalau istilah mati gapai satu qadhiyah surat qaddimu surat Allah Tuhan yang menjadikan alam menjadi dengan kehendak iqti'amana iradah irada iqti'a bil iradah iqti'a panggil iradah panggil masyiah ko panggil tengok dalam Quran ada semua wa rabbuka ma yasha wa yakhtar ada Allah Allah itu yakhluqu ma yasha Allah buat barang yak yakna Wa yakhtar dan pilih ia akibarannya ia khanak ha. Kali begitu Allah buat alam ni Allah itu Tuhan yang menjadikan alam Bilih tia dengan ikhtiar dengan sengaja dengan khanaknya Ha? Mua ini khadiyah yang kedua Wa kullu man kana kazalika Tiap-tiap mereka yang adalah ia begitu Apa begitu? Kazalika ha. Iaitu ha, Saniq asfanyaan ha, lil alam bil ikhtiyar tiya ya mereka yang begitu sifat tajibulahu iradatu mestilah baginya ha ni tajibus ini tajibu, tajibu aklan ni eh? ha sebab tajibulahu tajibulahu ai fil aqli ataupun tajibu ai aqlan wajib dah pada akal makna mesti pada akal baginya bagi man kana kadzalika tu boleh iradatu itu ha, baik nantijahnya Yuntiju Maknanya Fallahu Ini apa nantijah tuhunya Maka nantijahnya Allah Tajibu lahul iradatu Haa Sebegin di, Poeta dikatakan Al-alamu mutaghayirun Wa kullu mutaghayirin hadithun Nantijahnya Al-alam hadithun Haa lagi Al-alamu hadithun Wa kullu uh, Wa kullu hadithin La buddha lahu min muhdithin Nantijahnya Ala ini tak dapat tidak ada yang menjadi ha itu dia <coughs> abi dan ha, nak tambah lagi maknanya wa aidan dan lagi pula ha kita kajian dia dan lagi pula ataupun dan juga ha agak sikit wa dan juga faqadittafaqa kullun maka sunguhnya telah itifaq oleh semua oh, semua Ha, bukan, bukan hanya alis sunnah sahaja tak. Nah. Itipak oleh semua ulama. Itipak. Ala itilaqil qawli. Atah. Atah peritlak. Atah lepaskan perkataan. Bi anahu. Dengan bahwasanya Allah Ta'ala. Muridun. Semua itilaq. Itipak mutazilah tamuzilah perkataan itu. Tak ada siapa kata Allah tidak murid. Mereka orang khabar tak tahulah. Ha, kalau orang-orang orang Islam semua kata Allah murid, Allahu Qadirun. Orang Mu'tazilah berkata Allah yang kuasa, Allah yang menentu Tetapi dekat belananya, orang Mu'tazilah nafi sifat. Allah muridum bi zatihi. Kita dah Allah muridum bi iradatihi. Ha, betul kata Allah murid ittifaq. Ha tu mana kata? Fa qaditta fa Hmm, Hatta mutazilah pun Ittipak ha, Dengan ahli senah Kata anak Kata Allah itu murid. muridun ha, Ittipak situ Wasya'azalika fi kalamihi Dan masyuhur oleh demaki Iaitu pada kalamnya Kalam Allah Ta'ala sendiri Al-Quran ha, banyak dah sebut murid tu. Ha, Yuri Arada Yuri dia banyak dah sebut lah quran Dan Wa kalami anbiya'ihi Tahda kalamihi demak siho oleh demak itu. Ah itu demak kata annahu ta'ala murid tu. Pada kalam para nabi-nabi makna adalah hadis-hadis, perkataan nabi-nabi bukan hanya nabi kita saja, pada anbiya semua ta'ali alaihi wassalam. Ah ittifaq kata Allah tu murid, Allah tu qadir. Ah ittifaq. Baik, bila dah ittifaq situ kita pergi kepada laurah. Wala yughabun qawlan. Dan, dan tidak dipaham tidak direfikkan mai qaulina daripada perkataan kita murid kepada syafaq ah itu kepada syafaq tak dipaham daripada kata kita itu murid di hadabil lughati dengan celora lah dia bahasa tak difahamkan bila kata murid yang hendak yang mengetuk tak difaham ilmu bahasa ke ada zatun itu paham apa yang pot istinamah farah dalam mati apa dia mati tak mutakmambu nah maksud mutakmarih ila diberi dua ammau dan ala haq alawamin wala difham illa zatuh ha gitu tiba-tiba faham daripada kata kita murido murido fi makta kata dia nah kan ammu tidak faham daripada kata kita murid dengan setiap bahasa Melaka harus igon bila kata murid begininya jatuh sabatalal hal irada ah ha, enggaknya sabit bagi menjirada ha, ah tidak begitu pae madallah ala hadatin wa waqibit ah Tengok tengoklah kata-kata qa'imun mereka zak yang sifat dengan tiang nah ha, maka kata kata murid mereka zak yang sifat dengan dirajal ha, nah zak kata fahimun mereka zak sifat dengan buruh enggak ada hal lain loh ya PM 4 itu amat ada poin-poin hendak keterangan ha sifat ma'ani nah kena ayat apa if surfah itu naik cukup banyak sifat ini dok itu dah ada dekat dalam ni bila nama ah dia kalau kita bila kata Allah tu murid Allah qadir ayat tak kata qadir mana kerja yang tiba dengan pemurah tak kata murid mana kerja yang tiba dengan pemurah ha dengan ini nak do kata. kat Allah tu canak-canak dia menentu dia Dengan kira-kira Orang Maudah tu lah sekejap So, saya menentu dengan dia Oh, dia-dia situ tepatnya Kita nak tak Ha, nak lagi kot tu Kau sepotak kecil lo, tak? Haa, dia tu nak lari kan Nak lari dia pada mempunyai dia Kanan dia lupukai datuk Apa namanya, kau tidak berbilang Ah mesti tu saja Kalau tu apa tu saja tak Allah saja kau Kalau kita isbab-isbab Koderak ada dinda Allah. Koderak dia kodin mana dua kodin? Tidak kodin. Koderak, kokodin dua orang. Kali kita isbat iba roda digol kodin. Itulah banyak perisubat iba ilmu. Pak kodin yang apa ha, ha, banyak kodin berbilang kodin. Tak hehirakah? Nah, lepas tu terpaksa dia nak kata tak banyak lain. Ya lain. Nah, tak ada banyak kodin karena berbilang. Apa kalau itu berbilang banyak kodin? Nah, tuh woh dia lagi. Betul. Kita masih juga itu berbilang kodin yang terlibat. Nah, berbilang kodin mahu ada yang mengusahin Pak pergilah Pak Dihar Pak Dihar no, tidak ada senang pergilah Pak Dihar tu pada dua tu kenal Zat Tuh Hatsah Pak tak naik orang ni eh tu Pak Dihar tu Pak Dihar ada pun Tuhan Tuh Hatsah dia ajar puteran kumpak dia herodah kumpak dia haa pasal kata baru-baru kumpul Pak Dihar pak kata takrik Oleh tak cakap kumpul Pak Dihar aku baru wala waktu ini, kita nak tahu dia ada apa? Dalam di zaman dulu tu dia pertarungan pendapat antara elektronak sama tak nak kedek-kedak jadi tetak dia tak dapat, kita ni dah main. Nah, dia dah. Malam kita dalam pihak mereka tolong menjak dia munca. Ini dia macam mati dia. Ah dia dia mati, pecah eh apa berlaku dia wayak dia siapa? Takut tambah macam nak nak sama nya apa. Macam lain tengoklah kalau dia tengok lain pada kematian dia banyaknya dah. Inahumai, ah ini kung tadi betul ya loksi lahan dari roh. Alpakar tapo memanye, alpakar datu masih ini nasi bulan yang engkau lah, itu siapa lahan yang? Kalau itu kotak kotak di mana ada, mana ya? Kung musang lagi. Ah, wajib musang juga ada kerawat ini masih di mana Apa kata uang musun noh, kotak kotak kotak kotak bubuk ini musun noh, Ha, tak wala, jadi tak wala, jadi wakar. Nah, maka di tanya lebih punah, kita dalam menghitung banyaknya ini, jadi banyaknya tak wala punah nak menjana itu nak kita nak kita elah makanya maka nak keluar. Bila apa? Maka jadi apa? Ah, cerita. Ha. Abe. Tu Ah, apa nama pula nak jawab pada kita bahawa Kita mesti cerita untuk bagaimana? Ha, alamat duduk mari. Eh, sifat makna ni dia kita tahu taklah tapi lah. Apa yang terlambat sifat apa dia tu? Ah. Kita salah tu Ya tak hibur. Lah. Sifat tak boleh. Atulah mengatakan ming murid, tapi bahaya di segi lorak malekah, akan tadi biar habis, tetapi berpuluh terhadap. Semangat layuk ramung, kau lina muridun, di atas di lorak, layuk ramung, jelajatuh, dan berjalan halus terhadap. Sebab, jelajat, kau lina muridun, jelajat muridun, jelajat muridun. Kerana tidak diri, tidak ditakut, tidak diri, pada atas, akan murid, dengan tidak berhormat. Boleh mengatakan, kau lina, tak sifat dengan tidak. Hmm, terlihat apa ni mesti macam kata nguri. yang tetap muttaqin. Anak Allah pada itu muttaqin. kena ada muttaqin dia. Apa? Amar bunal kawad nazaa'i membantah jika telah jika membantah pada dengan itu, ha demikian kata mana tu? Ha demikian itu demikian kata, zab ya sabab baginya iradah. Nama mengatakan tubuh iradah tak ada Walaupun bantau pada demusia itu Pada demusia itu pun Iradak Tuhan ada bantau, kan? bantau, tak ada bantau Iradak tak ada bantau Betul-betul habis Iradak mana tipak Ada per mana mana ta'aluh tu Iktipak Sapa ekah tu Hukur dengan ilmuq tu Oleh muqtazulah ya, Dia tak ekah Makna Tuhan Iyah menentu Iyah tu Habis isbab tu kan? Iyah panggil syamarah Tertipak Iyah Iyah panggil syamarah Tertipak Kita panggil Iyah panggil makna Wiyah tu Iyah mana tu ada menunjuk tahu tu kuasa ada tetapi pelik nya kita Tuhan kuasa dengan tipak penggerak kuasa Tuhan menentu dengan tipak iradah tipak ketentuan ada juga diada Tuhan menentu Tuhan tahu Tuhan kuasa semua dengan dia. Kita lain. Jadi tempat batas betullah. Betul rumut iradah tu. Awak nak jaga dia licik, ikhlas, muti, roda, licik. Amik masjid apa di sana saja. Walau betul, batang boleh muat jila tu, boleh muat jila. Ada batang tapi supaya alis kena pahli, kalau yang muat jila dia panggil perkoh muat Wah, Mu'afillah. Haa, masa orang orang dia panggil dia kacau, Wah, dia Mu'afillah tu dia, dia kan? Bila orang kacau tu, Haa, sendirian ta'wil, istiwa' tu, Dia kata, Wah, Mu'afillah. Kalau bina Nabi sifat tu, Haa, ayatnya putar belik. Tak di Nabi sifat bina, Hoi, bang, Noh, noh, kejap, Oh, Haa, tu. Haa, dia orang tak kira, Pak, dia orang tak kira, Tak kira, tak tak kira, tak kira. Tak kira, tak kira, dia tu Tak tu pun, Habis ah, Dia putih kulit tu Dia putih kulit kata Haa ah, Buat mu'afil lah Ya Pada pukul kisah pun yang buah mutadilak Haa ah, dia, dia tahu kata-kata apa eh. Dia kata Haa ah, Pialah buah mutadilak Nampilak Haa ah, Dia nak mencumalkan Tapi walau walaubagaimanapun hmm. Alia Pani kata Benda yang Apa nama yang suci bersih Tak terimu Semarang yang didapatkan. Hmm. Allah. Nah, ah dia digelar. Tengok Quran dalam menurunkan dia digelar. Ah ha, orang okay, nak kotorkan Quran tak boleh. Ha, inna naunzilna al-mukra wa inna lahu lahafizuh hayato. Ah apa kalau kita bawa ke putih hafrah itu jalannya al-tannah insyaallah tak kotor tak kema walaupun nak memamah oleh jawatan itu sekali nah, pun. hidup biju. Abil di situ. Ah masuk ke mata pelajaran Qawlu huwa ghajarak Amram wa'imam War-rubakana Kata